Tiana Primera Hora Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest divendres ens fem ressò de les últimes novetats respecte a les obres del nou centre de l'escola Lola Anglada, però també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. El nou centre de l'escola Lola Anglada estarà a finals d'any. L'alcalde de Tiana Mili ha anunciat aquest dijous en declaracions d'aquesta emissora que l'empresa encarregada dels treballs ha confirmat l'entrega de l'obra en aquest termini. Tot i això caldria en unes setmanes més per deixar a punt les instal·lacions. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència envers les dones, molts ajuntaments han llegit aquest dijous manifestos públics a moda de denúncia i condemna d'aquesta xacra social. En aquesta línia, diversos representants de l'Ajuntament de Tiana es van aplegar ahir a les 7 del vespre a la plaça de la Vila per llegir un manifest institucional en contra de la violència masclista. En plena cultural, la societat recreativa Els Nou Pins estrena aquest cap de setmana l'obra A mi no diguis amor. El muntatge escènic és de Marta Butxaca i arriba a la nostra vila en el mar de la mostra de Teatre amateur. I l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pels enfrontaments complicats que afronten el centre cultural l esportiu Tiana i el club voleibol Tiana contra conjunts capdavanters de les seves respectives categories. Un camí més planer tenen el bàsquet Tiana i el futbol Sala la Laconeria, una oportunitat que podran aprofitar per escalar posicions a la classificació. Per la seva banda, l'arquera Tiana Encalena Gómez disputa la segona tirada de tiramarca en sala. Diana, primera hora. Notícies. El nou centre de l'escola Lola Anglada estarà enllestit a finals d'any. L'alcalde de Tiana, Mili Muñoz, ha anunciat aquest dijous en declaracions d'aquesta emissora que l'empresa encarregada dels treballs ha confirmat l'entrega de l'obra en aquest termini. Tot i això caldran unes setmanes més per deixar a punt les instal·lacions. D'aquesta manera, el trasllat dels alumnes des dels centres del poliesportiu i la ciutadilla es podria dur a terme a finals de gener. Però, segons Muñoz, tant el consistori Tianeng i el Departament d'Educació consideren més apropiat dur-lo a terme durant la setmana blanca que l'escola Lula Anglata realitzarà des del 28 de febrer al 4 de març. Una proposta que ara es farà arribar a la comunitat educativa del centre, tal com ha explicat l'alcalde Tiana. La previsió d'entrega de l'obra per part de l'empresa confirma que és com tenien previst, sortosament, final d'any. A partir d'aquesta data, necessitem dos o tres setmanes per posar en marxa tots els serveis i, per tant, podem dir, ben valorar ja, que al final de gener es podria fer el trasllat. Ara bé... Si ens posem a final de gener, veiem que és un trasllat no complicat, però sí laboriós, és necessitat diversos dies, amb el departament el que hem acordat, a veure què li sembla la comunitat educativa, de fer el trasllat a la setmana de vacances d'hivern. El trasllat estarà coordinat per l'Ajuntament de Tiana i comptarà amb la col·laboració de la brigada municipal. A més, el Departament d'Educació contractarà una empresa especialitzada en trasllats escolars. L'alcalde de Tiana ha recordat que va ser el passat mes de juny quan l'Ajuntament i el Departament d'Educació van tancar els acords que tenien acabat a veure amb el futur educatiu del nostre municipi i que totes dues administracions es van emplaçar a fer les concrecions pertinents a la planificació aquest mes de novembre. Segons ha explicat Muñoz, a banda de treballar en el calendari del trasllat de l'escola Lola Anglada, també es va acordar la creació del nou institut i l'elaboració d'un informe tècnic de l'edifici del polisportiu per adequar-lo a la nova secció d'educació secundària, un document en el qual ja s'hi ha posat fil a l'agulla. És en aquest sentit que ha manifestar que l'obertura del nou institut ja estava recordada des d'abans de l'estiu i que ha estat fruit d'intenses negociacions del govern local i la comunitat educativa amb el Departament d'Educació. Ho ha fet en resposta al partit dels socialistes de Tiana, qui va assegurar que l'anunci de la llum verda pel nou institut ha arribat després de mesos de feina conjunta de l'agrupació local del PSC amb el Departament d'Educació. Cadascú pot dir el que li sembli més favorable a la seva propaganda i sobretot en campanya electoral, però els fets són molt contundents, són el que són. Jo puc certificar que en aquest mandat, fa tres anys i mig, s'ha treballat molt intensament les dues comunitats educatives de Montgat i al govern municipal per al desenvolupament de la programació educativa en molts camps. i Aquest n'és un, el de l'Institut de Secundària. I, com tothom sap, lo habitual és que a totes les conselleries de la Generalitat arriben a acords, negociacions, que per cert algunes han sigut molt dures, amb els governs mai arriben a acords ni firmen res amb els grups municipals de l'oposició per molta informació que puguin rebre. Segons ha explicat l'alcalde de Tiana, ja està en tramitació la creació formal jurídica del nou institut, així com el seu número de registre. Es preveu que sigui entre els mesos de març i abril del 2017 i l'11 que s'obri la matrícula. En un altre ordre de coses, Muñoz ha celebrat la bona interlocució que ha mantingut amb el Departament d'Educació al llarg d'aquest mandat en diverses qüestions relacionades amb l'educació al nostre municipi. En aquest sentit, s'ha referit al nou institut i a la construcció del nou centre de l'Escola Lola Anglada, però també a l'ampliació de places de l'Escola Bressol Municipal.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 i Tianenc, amb representació de tots els partits polítics, excepció d'Esquerra Republicana de Catalunya-Tiana. Maria Antònia Fort, Ferran Almeida, Olga Ruei i Jordi Monturiol van ser els encarregats de la lectura del document que estava consensuat per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. El manifest mostrava el condol per la mort de les víctimes de la violència masclista a Catalunya durant aquest 2010, però també advocava per unes renovació del compromís institucional amb la complicitat de tota la societat en l'erradicació d'aquesta violència. I és que malgrat els avenços en aquesta direcció, els comportaments dels quals es nodreix aquesta problemàtica encara són presents a dia d'avui tal i com expressava el regidor Ferran Almeida en la lectura d'un dels fragments del manifest. Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt en els darrers anys que gaudim de noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica serem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que contribueixen a fer possible encara la violència masclista i que malgrat els esforços institucionals d'organitzacions especialment les de dones i feministes i altres moviments socials i de moltes persones a títol individual aquestes conductes estan massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen es reforçen mútuament. El manifest llegit aquest dijous a la porta de l'Ajuntament de Tiana també encoratjava la societat a una autèntica revolució en l'àmbit de les relacions socials i laborals per contribuir a eliminar la violència de gènere. Sentim la regidora Olga Rué. Som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minva en profunditat les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem que aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de la violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. Aquest és el canvi cultural necessari, una veritable revolució que més enllà de l'aplicació de les lleis i de determinades polítiques s'haurà de produir en l'àmbit de les relacions socials i personals. Durant tot el dia d'ahir, un gran llaç violeta va estar penjat al balcó de l'Ajuntament, un símbol de rebuig contra la violència de gènere i el compromís de seguir treballant per erradicar-la. Ahir també es va fer públic que a prop de 10.000 dones han denunciat haver estat víctimes de la violència de gènere aquest any a Catalunya, segons dades de la Generalitat recollides per l'UGT, i 13 han mort en mans de les seves parelles. En el marc del Dia Internacional contra la Violència envers les dones, el partit dels socialistes de Tiana ha demanat a l'Ajuntament de la nostra vila que doni un impuls a la sensibilització sobre la violència de gènere en els diferents àmbits municipals. Així ho ha manifestat en declaracions a ràdio Tiana la regidora socialista Esther Pujol, qui ha afegit que cal avançar respecte a la condemna pública de les morts per violència de gènere que es fa expressa en els plens municipals. Segons la regidora socialista, es tracta d'una manifestació simbòlica que queden l'anècdota, si no es duen a terme un conjunt d'actuacions integrals i transversals en la resta d'àmbits municipals. Creiem que dins de la resta dels àmbits de municipals caldria, caldria donar un impuls Eh, no té per què suposar més recursos econòmics ni tan sols humans, però sí fer una lectura en perspectiva de gènere de determinades actuacions, com per exemple l'hora del conte o com per exemple eh, obres de teatre, etcètera, doncs on poden haver-hi, sent dubte, una perspectiva de gènere que vagin sensibilitzant a tota la societat de, de Tiana al respecte. En una altra hora de coses, Pujol també ha reivindicat novament la voluntat del Partit dels Socialistes d'elaborar un manifest conjunt per part dels diferents grups municipals per llegir-lo públicament el dia 25 de novembre coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Aquest document substituiria l'actual manifest institucional que cedeix en diverses institucions supramunicipals, com és la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o la Federació de Municipis de Catalunya, entre d'altres. Per la seva banda, la regidora de promoció social de l'Ajuntament de Tiana, Maria Antònia Fort, s'ha mostrat disposada a donar impuls a noves polítiques de gènere tal i com sol·licita Pujol. En aquest sentit ha destacat també la importància de treballar en la sensibilització contra la violència envers les dones en tots els àmbits i col·lectius de la societat tianenca amb una especial incidència als centres educatius. També en aquest context ha explicat que Tiana disposa d'un pla de polítiques de dones que comprèn el període 2009-2012 i que la intenció és anar-lo desplegant progressivament. És un pla per començar a treballar bastant... no una cosa molt ambiciosa, sinó que és un pla per començar a treballar el tema... De la, de la igualtat i les, les polítiques de dones d'aquí Tiana. Comencem, estem fent, però molt lentament. Eh? Però hem intentat, posar doncs, amb aquest pla, Sí, a Segons ha explicat Fort, el document recull, entre d'altres, la necessitat de potenciar polítiques per aconseguir una societat més igualitària, la prevenció i detecció dels casos de violència de gènere, així com el foment de la participació activa de les dones del municipi. D'altra banda, i pel que fa a la possibilitat d'elaborar un manifest propi, Fort ha reconegut que els diferents grups polítics no han estat capaços de trobar-se per redactar un document consensuat, tot i que han mostrat la seva voluntat que Tiana en pugui disposar en les pròximes ocasions. Tiana, primera hora. Ràdio Tiana oferirà un programa especial en motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya el pròxim diumenge. A partir de les 6 de la tarda es farà el seguiment des dels diversos col·legis electorals fins que es facin públics els resultats de la nostra vila. Aquest divendres s'acaba el termini per celebrar eleccions per renovar els consells escolars, els òrgans de decisió en els quals es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa. Les persones són elegides per un període de 4 anys i es renoven per meitats cada dos anys al primer trimestre del curs escolar. Des del passat dilluns diversos centres públics de Catalunya ja han celebrat eleccions. Etien en el cas de l'escola a l'Ola Anglada, aquesta setmana s'ha renovat parcialment el sector de pares i mares, en dos del total de els seus sis membres, un dels quals no és electe. Dies enrere es va renovar el sector de personal docent amb tres nous membres i el personal no docent amb una renovació. Aquestes eleccions s'han fet per primer cop en el marc de la Llei d'Educació de Catalunya i amb la regulació del Decret d'Autonomia dels Centres Educatius. En el cas de l'escola, l'Olanglada Pro no s'ha aplicat pel poc marge de temps existent des que va entrar en vigor la normativa. Ho explica la directora del centre, Núria Minovas. Feia tan poc temps que en aquest moment s'havia aprovat el decret d'autonomia que realment eh, ha pogut tenir molt poc d'implicació. Però sí que és veritat que de cara a futures eleccions ens permetrà preparar un reglament en el que podrem designar el nombre de membres que volem que hi hagi en aquest Consell Escolar. Cas diferent és el de l'escola Tiana, que com a centre de nova creació va haver de constituir el Consell Escolar quan va entrar en funcionament, el formen un total de 12 membres. També ha renovat el Consell Escolar de l'Escola Bressol Municipal, que passa d'anomenar-se d'aquesta manera en lloc de Consell de Participació, com fins ara. Aquest mes de novembre ha elegit dos representants dels docents i també dos dels pares i mares. Tiana, primera hora. Notícies. La Societat Recreativa Als Nou Pins estrena aquest cap de setmana l'obra A mi no em diguis amor. El muntatge escènic és de Marta Butxaca i arriba a la nostra vilana al Mar de la Mostra de Teatre Mater. L'argument de l'obra es contextualitza en un futur pròxim on l'amor i les famílies han estat prohibits i les poques que queden s'han hagut d'exiliar als pàrquings. A partir d'aquí trobem diversos personatges que representen diverses maneres d'entendre l'amor, tal com explica el director de l'obra, Isidre Mestres. L'obra tracta d'això, que l'amor es pot mirar de moltes maneres. Hi ha algun personatge que el té sobrevalorat, i ha algun altre que només pensa en el sexe, però després s'enamora i aleshores ho passa molt malament. Per tant, jo penso que a la llarga l'obra... Bé, ja ho al final, no? Al final, com diuen en els contes, triomfa l'amor, no? Recordem que l'obra Mi no em diguis amor es podrà veure a la sala del Benis aquest dissabte a partir de les 10 de la nit i diumenge a partir de dos quarts de set del vespre. El preu de l'entrada és de 3 euros. La Fundació Tianenca Laia Mendoza celebra aquest divendres el cinquè aniversari amb una festa sopar solidària. Els fons que recaptin es destinaran a un nou projecte educatiu que l'entitat desenvolupa al poble de Betantangal, al sud de l'Índia, i del qual se beneficien 650 nens. Ho fan col·laboració amb Aitíndia, una ONG que treballa també pel desenvolupament del país. La presidenta de la Fundació Laia Mendoza, Eva Ricard, n'ha donat els detalls una fundació que el que es dedica és a formar mestres i a portar el control de tots els centres. I el que més ens interessa és la part pedagògica, no? Tot el que estan fent amb els mestres per ensenyar-los un tipus de pedagogia més, més activa i on es treballi més el raonament, no? I surt una mica de, de, de la pedagogia de les escoles d'allà que és tot molt memorístic i molt mecànic. L'acte servirà també per fer balanç de la tasca de la Fundació sobre el terreny i per posar sobre la taula quins són els seus reptes de futur. La celebració tindrà lloc al restaurant mascors aquest divendres a partir de les 9 del vespre. El preu de l'entrada és de 45 euros dels quals es destinen 25 pel sopar i 20 com a donació a la Fundació. També hi ha la possibilitat de fer un ingrés pels qui no puguin assistir. Les dates es poden obtenir trucant al telèfon 686 911 639 o bé al 616 968 996. L'última noche de l'escriptor nord-americà James Salter serà el llibre entorn al qual girarà el Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau d'aquest mes de novembre. L'obra presenta una desena de relats que realitzen un retrat íntim de les relacions entre els homes i dones. Un eix que serveix d'excusa per tractar temes com l'amor, el desengany, el desig, la traïció i la soledat. En dóna més detalls al coordinador del Club de Lectura, Toni Sala. S'han de llegir molt atentament i molt a poc a poc perquè estan carregats de sentit i carregats de buits que el lector ha d'omplir i parlen de coses això que són molt difícils de capturar o de posar en paraules directament. No? Llavors la manera que té aquest escriptor és de fer-ho d'una manera molt poètica i molt tocant-ho de costat. Salter va néix a Nova York l'any 1925. Admirador de Hemingway i Fitzgerald és autor de novel·les i relats curts de temàtica variada, però la seva obra literària no és massa abundant i de vegades és fins i tot desconegut. ...pels seus compatriotes. Ara bé, presenta a l'actor una manera diferent d'escriure... ...amb un llenguatge propi i amb gran sensibilitat i delicadesa. Recordem que el Club de Lectura de la Biblioteca Camaratau... ...tindrà lloc aquest divendres a partir de les 7 del vespre. Radio Tiana. Notícies. Esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada pels enfrontaments complicats que afronten el Centre Cultural i Esportiu Tiana i el Club Bolíbol Tiana contra conjunts capdavanters de les seves respectives categories. Un camí més planer tenen el bàsquet i el futbol Sala a la Conreria, una oportunitat que podran aprofitar per escalar posicions en la classificació. Per la seva banda, l'arquera Tianenca Elena Gómez disputa la segona tirada de Tiramarca en sala. Comencem pel bàsquet Tiana, que té aquest cap de setmana una nova oportunitat per intentar la sala al lloc més alt de la taula. En aquesta onzena jornada de Lliga rebrà la visita del Malgrat, un conjunt que es trobarà mateix en la penúltima posició de la classificació. Fixem-nos ara en l'associació de futbol sala la conraria que ocupa la setena posició de la taula després de les dues últimes derrotes. El conjunt dienent intentar aixecar cap en aquesta setena jornada de Lliga quan rebre l'esport sala Santa Perpètua que es troba en la desena posició de la classificació. El coordinador del club, Antoni Bravo, ha parlat del rival. Acaba de baixar de la categoria, l'any passat estava preferent. Crec que han fet una renovació important, els dos entrenadors són nous. L'equip que tenen és un equip molt jove i suposo que també els està costant una mica l'aclimatació aquesta. de gent molt jove a jugar a la primera edició doncs, bueno, també necessita un període d'adaptació. El Centre Cultural i Esportiu Tiana rep aquest cap de setmana llavaneres, que ocupa la tercera posició empatat al Sant Pol, segon classificat. Per tant, a priori es presenta com un rival complicat pels homes de Joan Casado. Tot i això afrontaran el partit amb ganes per intentar redreçar la ratxa negativa de l'equip després de sumar la tercera derrota consecutiva a l'última jornada contra l'Arenys mar. El club voleiboltiena s'enfronta aquest cap de setmana al Premi Adadal, de un dels conjunts capdavanters de la classificació i amb la segona millor defensa de la categoria. Per tant, un rival a priori complicat per l'estianenca, tal com explica el coordinador del club, Enric Cardús. És força complet. Són equips amb bona defensa, es treballen bé, tenen unes centrals bones i o sigui, té bones jugadores. O sigui, amb el conjunt, sense destacar res, sense ser hi eh, cap jugadora, el que destaquí són els alers, però sempre, sempre, sempre és un equip que dona molta guerra. I un últim apunt per l'arquera tianenca Elena Gómez, que aquest cap de setmana visita Figueres, on es disputa la segona tirada de la Lliga Catalana de Tira Marc-en-Sala, la seva categoria cadet. Aquesta competició també és nacional postal, és a dir, les puntuacions que se n'obtinguin serviran per elaborar un rànquing a nivell de l'estat espanyol. L'entrevista A mi no em diguis amor és el títol de l'obra que la Societat Recreativa Els Nou Pins estrenarà a la sala Albènis de Tiana aquest cap de setmana. Una comèdia de Marta Butxaca sobre la tragèdia de creure l'amor en els temps que corren. L'actuació s'emmarca en la mostra de teatre amateur de Tiana i nosaltres en volem conèixer més detalls i és per aquest motiu que hem convidat els estudis d'aquesta casa, el director de la Societat Recreativa Els Nou Pins i també d'aquesta obra, Isidre Mestres, benvingut. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs porta per títol A mi no em diguis amor. Què ens mm. amaga aquesta obra? ens amaga la trista i crua realitat dels temps que vivim, no?, i per a mostra un botó, no?, al tema de, de les parelles, que si bueno, està a l'hora del dia el fet de separar-se, i aquestes coses de l'amor, i aquesta comoditat que ara en seguida ens agafa per separar-nos, no?, de fet, recordo quan la Marta Butxaca va fer la roda de premsa, que ho deia, no?, deia quan, quan jo era petita, i això també em passava a mi, bueno, de fet, a mi ni em va passar això, no?, però quan anaves a l'escola i hi havia un, un nen amb pares separats, era el raro, i ara els raros són els que els pares encara estan junts, no? Aleshores això se n'enfot una miqueta irònicament d'aquest trist tema no? de, de les separacions no? i de l'amor. I aquesta ironia també es deixa veure en el cartell mateix que heu preparat, perquè de fet sí. posa accés exclusiu a famílies estructurades i o parelles enamorades. Sí, de fet, si us heu fixat, és un rètol d'un pàrquing, perquè l'obra comença... Bé, jo us ho puc explicar perquè, a part de que no és cap secret, a més a més doncs, li dona el punt aquest d'intriga, Comença amb una notícia de TV3, que a més a més vull agrair la col·laboració de la Lídia Heredia, que ens uh -huh. ha fet el, de periodista, no?, que dona la notícia de que el govern ha decidit que totes les parelles que vulguin continuar juntes hauran d'anar a viure en pàrquings habilitats, no? I el que se parli en un pis de puta mare, no? Aleshores és una miqueta això, no? De dir, el que vulgui continuar estar enamorat i, i feliç amb la seva parella i els seus fills a un pàrquing. I, en canvi, si et separes et donen un pis de conya, no? de qui ve el cartell i de qui ve que l'obra doncs, passa realment en un pàrquing, no? Uh -huh. I centrem-nos una miqueta també en la preparació d'aquesta obra. No sé si ha comportat doncs, un procés molt complicat o molt difícil... Mira, el tema més complicat i més difícil d'aquesta obra és que, afortunadament, per culpa del Gronholm i per culpa de l'Òscar, que encara portem arrossegant bolos, l'hem tingut a preparar amb menys temps del que voldríem. Uh, això no vol dir que els actors no estiguin preparats i que espero i desitjo que sigui un èxit, no?, però la veritat és que en un mes pràcticament hem pujat de 0 a 100 no? perquè entre anar llegint i anar i anar preparant l'obra quan no teníem un Gronholm teníem un Òscar i la veritat és que vam dir sí, sí, participarem a la mostra i quan ens vam donar compte estàvem a sobre de fet fins i tot va haver un punt d'inflexió en què quasi decidim aplaçar-la o presentar alguna altra cosa més coneguda, no? però vam dir que ja seria massa. No? Aleshores, el fet de preparar-la aviam, és, és complicadeta perquè tots són com... Mm, sketchos no és la paraula correcta, no? però ja molts... són escenes molt curtes, no? són molt foscos i de tant en tant tornem al passat i tornem al present. S'entén molt bé, vull dir que no hi ha cap problema i si no algú que aixequi la mà i, i pregunti, no? però de fet el problema més greu d'aquesta obra és que realment ens estem tocant amb un tema que dintre del grup el que no està separat ja ho era, el que no està a punt, i aleshores el que passa és que et trobes amb una barresa de sentiments molt gran, no? perquè te n'estàs enfotent d'una cosa, o ens estem enfotent d'una cosa, o estem fent broma d'una cosa que realment moltes vegades no és agradable. No? Però bé, bueno, li dóna la volta. Jo la comparo moltes vegades amb el Gronhall. Uh, no vull menysprear la Marta Butxaca, però el Gronhall potser és molt més divertida, potser el Jordi Galsaran en sap molt més perquè fa més anys que fa... Però no deixa de ser eh, eh, agradable de veure, no? No deixa de ser una obra que et fa pensar i que et fa riure. Però sí que hi ha moments molt més seriosos que el Gronholm, no? Mol, molt més que et fan reflexionar. El Gronholm moltes estones està rient de lo... Em, perdó, de lo cabró que era el meu personatge, no? I en aquesta eh, són trossets i aleshores cada un té els seus punts, no? I moltes vegades et fa pensar... A on anirem a parar, no? Mm -hmm. És el que et fa pensar... Això sí també està tractat d'una manera que hi ha molts moments que que riuran, la gent riurà per tant, eh, podríem parlar de banalització de l'amor o tot el contrari? No, no, al revés, al revés, o sigui... Ens eh, és... tocarà. Sí, sí, perquè, clar, la parella que realment vol continuar junta rep, rep pals per tot arreu. O sigui, hi ha moments molt bons que els hi pregunten... Escoltem, per què no us separeu d'una vegada, no? Diu, hi ha un tros molt bo que li diu al pare, li diu... Quants anys fa que estàs casat? Diu, 21. Li diu, 21, això és una barbaritat, saps? O sigui, se n'enfot una mica d'això. Uh, jo, que sóc molt defensor de l'amor i separat, eh, penso que és un tema que, que aviam, jo sempre ho hem dit, i amb la Sílvia, amb la meva ex, ho parlem sempre, no? de que l'amor és una cosa que no s'ha de perdre mai, i fins i tot nosaltres encara, encara ens estimem a no? la nostra manera. Aleshores, l'obra tracta d'això, també, no? de, de, de, de que l'amor es pot mirar de moltes maneres. Hi ha algun personatge que el té sobrevalorat, hi ha algun altre que només pensa en el sexe però després s'enamora, i aleshores ho passa molt malament. Per tant, jo penso que a la llarga l'obra... Bé, ja ho al final, no? Al final, com diuen en els contes, triomfa l'amor, no? Uh -huh. Triomfa l'amor. Però vaja, si més no pel que ens dius, hi ha diversos personatges que veuen l'amor des de diferents prismes. Sí. En aquest sentit, molts espectadors podran identificar-se, ja siguin un sí, o ja siguin l'altre. Sí, sí, perquè a més a més eh, hi han com diverses edats, no? I fins i tot la, la, la parella gran... Hi ha moments que torna el passat, no?, quan estaven enamorats. Després ja veureu que estan... no ho estan tant. La parella jove comença d'una manera a que d'una altra. La nena jove comença només pensant en sexe i acaba amb amor. El nano eh, és un enamorat de la vida i, i de la noia que coneix amb una manifestació. Tot, tot gira entorn de, de l'amor, no? Jo, jo potser el meu personatge, que és un trosset molt petit, és el que potser és més... Més rebel, no?, en aquest aspecte, perquè és com l'amante, no?, aleshores ja és una de pel·lícula, no?, a més a més. Però sí, sí, aviam, de fet, tot, tot gira entorn de, de com es veu l'amor des de d'etapes diferents de la vida i edats diferents de la vida. I parlem ara de la societat recreativa els Nou Pins. Deixem mm -hmm. una miqueta de davant d'aquesta obra d'A mi no em diguis amor, mm -hmm. perquè ens parlaves ara mateix del Grolholm, mm -hmm. del mètode Grolholm, i també de l'Oscar mm -hmm. Els hem desterrat ja, ja els tenim de banda o encara hi continueu treballant? Ens queda, algun, ens queda alguna coseta, per coses que hem hagut de, de, de passar-les després de l'estiu, que al final no, no ens han trucat però ens esperen. Fins i tot vam a fer el Gronholm amb un poblet que es diu Sant Pere, s'allà vinera, perquè allà i quan vam fer el Gronholm ja ens van contractar per l'Oscar, Però, clar, els hi vaig dir que no em coincideix amb, amb aquesta. Però ara ens ve un tema molt més important, i són els 25 anys, que són uh -huh. l'any que ve. Uh, de fet, quan acabem aquesta obra ens donarem un descans merescut fins als Nadals, prepararem els 25 anys, que són al novembre, però sí, si, de fet, al Gronholm sí que ens queda una cosa molt clara, que l'estem preparant i és un acomiadament oficial per per nostra, que em sembla que ja ho hem parlat alguna vegada, i és tornar-la a fer per últim cop a Tiana, fent una miqueta d'acomiadament, d'una mica de projecció dels llocs on hem estat, dels trofeus que hem guanyat, de les mostres que hem estat, i ja donar-la per, per acabada eh, i fer una copeta de cava amb tots els amics, col·laboradors i la gent que ens vulgui venir a veure. De fet, això segurament ho farem com fora d'hora, serà com un divendres a la nit, ja ho tinc parlat amb l'Ajuntament i em van dir que, que cap problema de fer un divendres, o sigui, fora dels actes, i fer una miqueta personal, convidar tothom que ens volgui venir a veure i fer l'acomiment. I Oscar sí que si tot va bé un període o tres mes, encara ens queden per fer. Però ja et dic, ara sí que ja volem anar-ho aparcant tot perquè vénen els 25 anys i, la veritat, fem el que fem, sigui un sopar, sigui una gran obra, sigui el que sigui, necessitarem ben bé un any per preparar -ho. Per És. tant, a mi no em diguis amor, no succeirà una miqueta no. el no. mateix que va passar amb no. el Grojo. No. No. Ho dius no. convençut, eh? Sí, sí, sí perquè a més a més ja tothom que ens ha trucat de que bueno, què teniu ara, què teniu ara ja he avisant. Uh, l'obra és molt divertida l'obra és atractiva però no té aquell feeling per part nostra, sobretot, de tornar a sortir. Jo quan la, quan la vaig a veure, ho vaig veure clar, vaig dir, hòstia, collonut, és una obra per fer doncs, els 7 o 8, per, els 9, que som de 9 pins més o menys i tal, fer-la, complir el tràmit de la mostra i pensar amb els, amb els 25 anys. Doncs bé, amb la mirada posada en els 25 mm -hmm. anys acabem aquesta entrevista, però no sense abans recordar que tenim aquesta cita aquest cap de setmana, concretament el dissabte a partir de les 10 de la nit mm -hmm. a la sala al Benis i diumenge a partir de dos quarts de set del vespre. Mm -hmm. A mi no em diguis amor a càrrec ah. de la societat recreativa els noufins. Eh, no hem coincidit amb el Barça-Madrid, eh, vaig ser jo el que va aconseguir que juguin el dilluns <ríe> no he pogut traspassar les eleccions, això m'ha costat més, però sí el que desitjo és això que la gent vagi a votar i, i que després ens vinguin a veure tant el dissabte a la nit com, com el diumenge que s'ho passaran bé. Doncs bé recordem aquesta cita a les Saladbenis aquest cap de setmana, aneu a votar com deia l'Isidre sí, i, i després que una cosa no és incompatible amb l'altra. No, no, no es pot anar a votar i a les dos quarts de set cap a la sala. Doncs I molta... quan surtin ja sabran qui ha guanyat. <ríe> Moltes gràcies, Isidre, per acostar-te als estudis de Ràdio Tiana una vegada més. Molt bé, a vosaltres. I fins una altra. Molt bé.